Hallo zu einer neuen Folge von Only Hati, dem Personal-Podcast von Hati. Ja, da bin ich wieder, habe wieder ein paar Themen gesammelt für euch oder für mich, das äh, kann man sich aussuchen. Ich würde mit einem Thema anfangen, was ich normalerweise in der letzten Sendung hätte schon mit reinnehmen können. Aber ich fand die letzte Sendung, die war schon ganz schön vollgestopft mit... Themen oder waren sehr viele Themen und die, ja, die war ja halt auch schon wieder eine Dreiviertelstunde fast lang und ja, normalerweise probiere ich das Ganze ja in einer halben Stunde abzuwickeln. Ja und das Thema habe ich gesagt, das kann ich auch in diese Sendung schieben, wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich hatte das ja alles noch gar nicht abgeschlossen, dieses Thema, um da richtig wirklich drüber zu erzählen, wobei... Ja, im Endeffekt ist es egal, ich habe das heute abgeschlossen, ähm, ja worum geht's und was habe ich abgeschlossen, ja ich habe eine Postkarte geschrieben, <lacht> ja Postkarte schreiben, ja kann man schreiben oder kann man nicht schreiben, man kann trotzdem podcasten, ähm, ja es geht nämlich um das Thema Postcrossing, heißt das wirklich so Postcrossing, ja das heißt so, ne? ich muss gucken, Postcrossing zu finden auf der Internetseite postcrossing.com, ähm, Ein, ja, Kartenhobby, was ich mal, oder Kartenhobby sagt man das so, oder ein Hobby, was ich mal ähm, im Jahr, ich glaube 2012 mal angefangen habe und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich kann mich erinnern, es war irgendwie auch im Bereich Podcasting, zu dem Zeitpunkt habe ich einen ähm, Geocaching Podcast gemacht und ich kann mich erinnern, irgendwie sind wir auf dieses Thema Postcrossing damals gekommen und ich habe damals mit Postcrossing angefangen mhm. Zur kurzen Erklärung, was ist Postcrossing? Man meldet sich an mit seiner Adresse, kann sich einen fiktiven Namen geben lassen und dann kann man, ja, ich glaube, wenn man sich das erste Mal einloggt, ähm, ja, eine Adresse von irgendjemandem auf der Welt geben lassen, ähm. Und den schreibt man eine Postkarte. Man kennt diese Person nicht, man hat lediglich die Adresse von diesen Menschen und schreibt ihnen einfach eine Postkarte. Was weiß ich, über die Hobbys, wo, wozu man Lust hat, was zu machen, was man gerade erlebt. Oder manchmal werden auch von diesen Leuten, man kann dann auf das Profil von denen gehen, die fragen dann solche Sachen wie zum Beispiel, was heißt in deiner Sprache, wie geht es dir? Oder andere Sachen. Das kann man auf diese Postkarten schreiben, man muss dann halt mal auf die Profile der Leute gucken ja, oder man schreibt halt einfach so irgendwas, wie man so eine Postkarte aus dem Urlaub schreibt also ähnlich. Ja, das Schöne ist, wenn, dann, wenn man dann eine Postkarte geschrieben hat, bekommt man selber auch irgendwann Postkarten zugeschickt. Und ja, wie funktioniert das Ganze? Ähm, wenn man sich ja, so eine Adresse zuweisen lässt auf der Internetseite, äh, da gibt es eine so, sogenannte Postcard-ID. Das ist wichtig, diese Postcard-ID muss man dann immer auf diese Postkarte draufschreiben, weil der Empfänger, der die Postkarte bekommt, der muss dann die ID eintragen und sagen, hey, hier, ich habe Post bekommen, der hat mir eine Postkarte geschickt und ja, das funktioniert ja so eine Art Schneeballsystem. Und dann kriegt man, aus der ganzen Welt kriegt man Postkarten. Man kann, meine ich, glaube ich, ähm, bei Postcrossing ähm, einen Haken setzen, dass man nicht aus Deutschland Post haben möchte. Das habe ich bei mir, glaube ich, damals gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals, ich müsste mal in mein, meine, in mein, wie heißt es? Profil gehen, so heißt das glaube ich, ne, Settings, heißt das so, Profil, da, äh, da kann ich nochmal ein Datum eingeben, da kann ich eingeben, ähm, was ich mache, was für Hobbys ich habe, ach, das muss ich mal ändern, sehe ich gerade, ähm, und irgendwo konnte man sehen, wie viele Postkarten ich verschickt habe und wie viel ich bereits erhalten habe, also dieses verschickt, das kriegt man dann ja mit, wenn der, der seine Postkarte erhalten hat von mir, wenn er diese ID registriert Ich bekomme Postkarten, muss dieser ja auch registrieren. Aber ich muss mal was trinken. Ich habe mir einen äh, Flat White gemacht mit meinem Kaffeeautomaten. Das ist irgendwie so ja der australische Cappuccino. Ich habe erst mal gelesen, was das ist. Das das ist wohl die Zubereitung des Milchschaums ein bisschen anders. Flat White, hm? sehr lecker ich muss dazu sagen, ich habe zufällig Kaffeesahne hier, ich weiß gar nicht, ob man das mit normaler Milch besser macht ähm, ja, weil ich ab und an vielleicht mal Leute hier haben, die mögen vielleicht keine Sojamilch Kaffee, ich habe da kein Problem jetzt hatte ich jetzt stand die Kaffeesahne aber schon länger jetzt dachte ich, jetzt muss ich die mal anbrechen, nicht, dass die dann irgendwann abläuft ja, Postcrossing, wie gesagt ähm, ich habe knapp 30 Karten geschrieben und knapp 30 erhalten, irgend sowas in dem Dreh Und habe dann irgendwann mein ähm, Profil oder mein Konto, ich glaube deaktiviert, weil ich habe mich nämlich jetzt wieder angemeldet und habe es aktiviert. Und dann habe ich die erste Adresse bekommen und das muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal lossticken, damit, dieses Ganze, damit ich dann auch wieder Postkarten halte. Ich habe hier ein, ähm, eine Karte geschrieben heute an einen Wayne, der in den USA lebt. Ja, habe ich so ein bisschen, so ein bisschen geschrieben, ähm, was meine Hobbys sind ähm und ich muss mal gucken, ob die Leute sehen können, von wem die Karte kommt, ob die dann auf mein Profil gucken können, das weiß ich gar nicht mehr, weil die Hobbys sind so, das steht ja auch alles schon in meinem Profil, sehe ich gerade, ja und wo ich herkomme, ja was man so auf so eine Postkarte schreiben kann, man kann ja nicht ganz so viel drauf schreiben und die muss ich dann noch im Briefkasten reinstecken, das werde ich wohl morgen machen, ja und dann denke ich mal, in ein, zwei, drei Wochen werde ich dann wohl auch meine erste Postkarte bekommen, Ja, und werden dann wahrscheinlich auch wieder eine weitere Postkarte schreiben können. Ich muss dann mal gucken, da steht oben Postcards. Da klicke ich jetzt nochmal Send the Postcard. Request Address. Achso, ich muss hier, zack. Ah, schon habe ich die nächste Adresse hier. Die würde nach, das habe ich jetzt mal live gemacht, nach Russland gehen. Also werde ich ähm, nachher vielleicht noch eine Karte nach Russland schreiben. Ja, ähm, wer Lust hat, kann das gerne mal ausprobieren. Ähm, ja, wie bin ich denn wieder auf dieses post gekommen? Genau, es hat mal wieder was mit Geocaching zu tun. Äh, bei uns ploppte ein Event in der Nähe auf. Ja, jetzt bin ich unvorbereitet, aber äh, ich will mal gucken. Das hieß irgendwie Post-Crossing meets Geocaching oder Geocaching meets Post-Crossing. So oder so ähnlich war das. Ich weiß ja jetzt ungefähr, in welcher Region das war. Jetzt gucke ich mir mal an, wie das genau hieß. Ich habe es mir gar nicht auf die Watchliste genommen. Das wollte ich eigentlich machen, um eigentlich mal zu sehen, was da so alles äh, passiert, ich muss mal hier mal ein paar Geocache wegklicken, damit das Ganze übersichtlicher wird. Was ist das hier? Ah, ja. So. Das heißt, da ist es. Post Crossing Meets Geocaching. Ähm, ja, für die Geocacher, die vielleicht hier in der Region äh, sind und äh, das nicht mitbekommen haben, zu finden unter dem GC-Code GC7YJMB. GC7YJMB Ja, und das sind sogenannte Postcrosser, äh, die gleichzeitig Geocaching machen und die haben sich ähm, gedacht, wir treffen uns mal, machen ein Geocaching-Event und treffen uns mal vielleicht mit Gleichgesinnten, mit Essen gehen und Ja, ich muss leider sagen, es sind bisher äh, eins, ja, weiß ich nicht, acht angemeldet, man kann dort auch Postkarten bestellen, das hier, ähm, und, ah, Motto des Treffens, nee, ich muss sagen, also, ich muss mir das durchlesen, es gibt wohl scheinbar auch Karten dort <lacht> zu erwerben. Gut, ich will mich da jetzt nicht länger dann aufhalten, weil ich äh, das länger nicht gelesen habe, dieses Listing. Ich muss leider sagen, ich kann zu diesem Event nicht, weil ich an dem Wochenende habe ich Dienst beim Rettungsdienst. Mhm. Aber ich werde mit denen mal Kontakt aufnehmen und ähm, ja, vielleicht kann ich ja auch irgendwelche Karten erwerben, weil irgendwelche Leute schreiben mir, die Karten sehen toll aus. Gut, habe ich mich jetzt nicht reingelesen, soll auch nicht das Thema weiterhin sein. Probiert's aus, Post-Crossing oder probiert's aus, es nennt sich Geocachen, auch ein sehr schönes Hobby, werde ich auch irgendwann demnächst wieder äh, praktizieren, ähm, scheinbar mache ich Geocaching nur noch im Urlaub, es geht nämlich demnächst wieder in Urlaub, da komme ich aber gleich noch zu, weil ähm, ich habe einen Parkplatz gebucht, ach was heißt gleich, kann ich auch gleich vorziehen, ähm, wir fliegen diesmal von Hannover, Und meine Frau hatte gesagt, sie kümmert sich um den Parkplatz und wollte einen Parkplatz ähm, direkt ja, in den Parkhäusern am Flughafen haben. Ähm, eine Zeit lang war es so, oft, dass man auf der Internetseite vom Flughafen, von den Parkhäusern, eine Nachricht bekommen hat, zurzeit ist die ähm, Anmeldung oder ähm, Reservierung eines Parkplatzes nicht möglich. Dann habe ich mich irgendwie letzte Woche da mal reingeklickt und dann stand es da irgendwie erst ab 2., 3. oder 4. November ist es möglich, einen Parkplatz zu buchen. Hm, habe ich gedacht, das geht fast oder geht in, schon in unsere Urlaubszeit hinein. Und ähm, wir brauchen einen Parkplatz. Ja, und dann habe ich mal geguckt, rund um den Flughafen Hannover, wie bei vielen anderen Flughäfen wahrscheinlich auch, gibt es auch öffentliche freie Parkplätze. Ja, und dann habe ich mal so ein bisschen äh, rumgegoogelt und habe mal geschaut, wo kann man denn parken und ja, ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe dann einen günstigen Parkplatz gefunden für 8 Tage parken, 30 Euro. Ich habe dort vorher angerufen, ähm, habe gefragt, wie das läuft und die sagten, ja, ähm, einfach äh, anmelden auf der Internetseite, eine ungefähre Uhrzeit angeben, wann man denn da ist Ähm, Damit auch dort einer auf dem Parkplatz. Ich dachte so, oh, das ist schon wieder das so Buch. Dann kommst du da hin und dann ist da wieder keiner da. Ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe das jetzt einfach mal gebucht, habe gesagt, äh, weil wir fliegen morgens früh um 4 Uhr. Äh, wir sind um halb eins in Hannover an dem Parkplatz. Sie hat uns die junge Dame am oder die nette Dame am Telefon hatte gesagt, 15 Minuten früher oder später soll mal anrufen, ist alles kein Problem. Gut. Habe da jetzt eine Zeit eingetragen von halb eins und ähm, ja bezahlt wird direkt vor Ort in Bar. Das Ganze kostet uns 30 Euro. Ähm, das, der Ablauf ist so, wohl ähm, wir kommen dorthin, laden unsere Klamotten aus, die werden dann dort in einen Shuttlebus eingeladen und dann kriegen wir einen Parkplatz zugewiesen. Dort parke ich mein Auto. Ja, und dann fährt uns dieser Shuttlebus. das sind wohl knapp 5 Minuten, zum Flughafen in Hannover. Und das Ganze für 30 Euro, ich habe da mal geguckt, wie sich das zusammensetzt, ich musste schmunzeln, äh, parken, 1 Euro pro Tag für 8 Tage 8 Euro und 22 Euro Shuttle hin und zurück. <lacht> Sehr schön verpackt, das Ganze. Ja, aber für 30 Euro äh, da 8 Tage parken, mh, denke ich, das kann man machen. Also, da werde ich dann aber mit Sicherheit auch von berichten, wie das geklappt hat. Es gibt mit Sicherheit wieder eine Step-by-Step-Podcast-Folgen-Episoden-Geschichte hier zum Thema Gran Canaria. Da geht es ja dieses Jahr hin. Da werde ich dann in einen der nächsten Podcasts dann irgendwann drüber berichten. Ja, worüber ich auch berichten kann, ist über das neue Betriebssystem für die Macs. Ich habe ja hier zwei iMacs stehen, einen älteren und einen nicht ganz so alten, also neu sind sie nicht mehr und auf den etwas neueren habe ich das neue Betriebssystem Mojave installiert man soll ja eigentlich immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man ein neues Betriebssystem installiert, ja ich habe jetzt irgendwie so zwei Wochen oder drei Wochen gewartet, habe dann auch mal ein bisschen geguckt, wie sich Mojave mit Reaper Ultraschall und Studiolink verhält, ich habe jetzt im Sendegate Keine negativen Nachrichten gefunden, also da waren einige bei, die gesagt haben, sie haben es installiert und gemacht und es funktioniert, man kann ja über die Time Machine sein Backup ja noch neu aufspielen, dann ist man ja wieder bei seinen alten ähm, Installationen und ja, ich hatte mir vorher noch ein Backup gemacht und dachte, wenn es dann jetzt gar nicht funktioniert, dann ähm, ja wird die nächste Face of Death-Podcast-Folge vielleicht sich um eine Woche, zwei oder drei sogar verschieben. Ist momentan halt ein schwieriges steht Urlaub an und ähm, ich weiß nicht, ähm, wie, wie es Bella geht. Bella ist nämlich krank. Gute Bessung an dieser Stelle, aber ich weiß nicht. Bella hört diesen Podcast, glaube ich, gar nicht. Ähm, und ich weiß, ähm, dass wir morgen wahrscheinlich, also am Montag noch nicht aufnehmen. Also dann steht Mittwoch oder Donnerstag an. Ähm, ja und ich weiß nicht ob ähm, jetzt Reaper Ultraschall Studiolink ob das jetzt wirklich funktioniert ich wollte mit Bella mal eine Probeaufnahme machen Wochenende aber Bella ja hat wohl Fieber und liegt lang soll sich auch bitte ausruhen wir werden es dann halt live erleben ob ähm, das unter dem neuen Betriebssystem Mojave funktioniert was sehr gut funktioniert unter Mojave ist dieses neue Ja, ich weiß gar nicht so, diese Nachtansicht, die, ähm, da wurde ja sehr viel mit beworben. Ähm, man hat jetzt die Ordner und so, die sind jetzt so grau, dunkelgrau, schwarz hinterlegt. Ähm, sieht wesentlich angenehmer aus. Also ähm, klar, die Internetseiten sind nach wie vor weißer Hintergrund, also Standardseiten, aber so meine eigenen Ordner sind alle ähm, schön äh, Dunkel gehalten. Gefällt mir sehr gut. Das war so ein Future, wo man, womit man das, das Ganze sehr, sehr beworben hat. Des Weiteren hat man auch geworben, das funktioniert auch, wenn man ein Bild scannt oder ein Foto macht, ich glaube ein Bild scannt mit dem Handy dann taucht das via iCloud auch gleich auf dem Rechner auf. Ich habe irgendwo letztens bei mir links oder rechts unten irgendwo gesehen in der Ecke, wie ich ein Foto gemacht habe oder gescannt habe. Ich weiß gar nicht, es ploppte irgendwas auf am Rechner. So richtig getestet habe ich es noch nicht. Ich muss sagen, ich scanne auch so wenig ein oder mache ich in der Fotos, macht man schon, aber die tauchen ja nicht alle auf dem Rechner auf. Ich muss das mal austesten. Ja, das sind so auch die einzigen Sachen, die mir persönlich bei diesem neuen Betriebssystem aufgefallen sind. Ich finde das immer sehr, sehr lustig, wenn ich dann lese so, neues Betriebssystem, über 200 neue Futures, das äh, habe ich ja bei ähm, beim iPhone, wenn da das neue iOS kommt auch immer und ich sage, wenn ich das nicht gerade auf Anhieb sehe, äh, dann fällt mir sowas nicht auf. Hm. Ja, und bei dem Betriebssystem ist halt okay, dieser Nachtmodus, der ist gleich eingeschaltet, das fällt gleich sofort auf. Aber ähm, ansonsten diese ganzen Neuigkeiten, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Hm, weil wenn ich nichts vermisse, ähm, dann, dann äh, fällt mir das auch nicht auf. Also ich gucke jetzt gerade mal live. Ah, warte mal. Ah. Ah. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mal probiert, ähm, meine... Ähm, Ordner farbig zu machen, das geht. Ich habe also farbige Ordner. Hatte ich irgendwie mal. Wo sind sie? Ich muss mal gucken auf meiner externen Festplatte. Ich hatte farbige Ordner. Ja, habe ich auch noch. Rote Ordner habe ich noch. Ähm, weiß gar nicht, warum nur zwei. Das geht irgendwie über Umwegen. Ähm, mittlerweile hat man das wohl äh, mit irgendeinem Betriebssystem eingeführt, dass man die Tags, das heißt also die Namen der Ordner, mit einem farbigen Punkt belegen kann. Rechte Maustaste drauf, man kann diesen Ordner mit einem farbigen Punkt belegen. Das ist mir jetzt gerade live im Podcast aufgefallen, weil ich mir überlegt habe, wenn ich diesen Podcast aufnehme, dann würde ich das zumindest mal ansprechen. Das wäre so ein Future, was mir persönlich noch fehlen würde. Rechte Maustaste und mein Ordner wird farbig. Also man kann zwar rechte Maustaste machen hier beim, am Mac und dann steht da unten äh, Text und dann hat man da 1 2 3 4 5 6 7 verschiedene Farben. Ähm und dann kann man das äh ja anklicken. Das habe ich hier der Ordner von ISN. Den habe ich jetzt grün gemacht oder einen grünen Punkt gesetzt. Ja, apropos ISN. Das war ja eine Überleitung. Ja, ich bin jetzt offizielles Teammitglied bei ISN. Ich wusste gar nicht, dass ich als Teammitglied gelte. Ich habe ja nur ein momentan nur nur noch eine Radiosendung bei ISN. Und äh, Hatties Maximix, die freitags um 20 Uhr läuft und ab sofort auch dienstags um 18 Uhr wiederholt wird für die Leute, die freitags nicht reinhören können. Ähm, das heißt, ihr könnt mich zweimal hören. Das heißt also, dienstags hört ihr die alte Sendung und freitags dann eine neue Sendung. Das heißt, ihr hört mich zweimal in der Woche bei ASN. Ja, und auf der Teamseite stehe ich jetzt mit drei anderen Kollegen äh, bei ISN drauf. Das heißt also, ISN besteht gerade aus einem Team von vier Leuten. Ich bin damit bei. Ich bin aber nur Moderator. Ich habe da nichts zu sagen, nichts zu melden. Will ich auch gar nicht, habe ich gar nicht die Zeit zu. Ich mache das gerne diese Sendung, aber ähm, ja, ich verlinke euch das mal. Hatti äh, ist jetzt auf der Teamseite mit Foto drauf äh, von ISN. Wer mal wissen will, ähm, wie Hatti aussieht, wenn man mich nicht kennt. Ähm, ja, der guckt einfach mal auf die Internetseite von ISN.fn Ja, Das ist neu, was auch neu ist und was auch mittlerweile total einfach ist. Äh, man kann mittlerweile seinen Podcast innerhalb von ein, zwei Minuten bei Spotify anmelden und dann wird er dort veröffentlicht. Ähm, ich weiß, dass viele ähm, oder der eine oder andere halt zu dem einen oder anderen Anbieter, unter, unter anderem glaube ich zu Podigee schon gewechselt ist ähm, damals, weil man gerne wollte, dass der Podcast auch bei Spotify auftaucht. Ja, jetzt kann man sich darüber streiten, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll ist es, den Podcast noch bei Spotify zu ähm, veröffentlichen, weil Podcast hat für mich ja immer noch was mit Podcatcher zu tun, das heißt die Podcasts, die ich höre, habe ich in meinem Podcatcher den einzigen Podcast, den ich ähm, über Spotify gehört habe, das war der von äh, Schulz und Böhmermann. Wie ist er? Fest und flauschig, mittlerweile höre ich ihn auch nicht mehr. Ähm, die hat, da gab es halt keinen ähm, RSS-Feed oder eine Internetseite. Die waren halt wirklich, der wurde halt wirklich nur bei Spotify veröffentlicht. Ähm, ja. Und ähm, viele sind halt oder vielleicht der eine oder andere ist halt zu Spotify zu Podigy gegangen, weil bei Podigy gibt es wohl einen Haken, den man setzen kann, ähm, um dann das Ganze bei ähm, Spotify zu veröffentlichen. Ich hatte auch eine Zeit lang ja mal überlegt, äh, zu Podigy zu gehen äh, oder wir äh, mit dem Face of Death Podcast, äh, weil äh, damals, wie das mit dieser DSGVO-Geschichte losging, da haben wir ja erstmal wieder ein oder andere vielleicht zu schnell In irgendeiner Art und Weise unseren Blog zugemacht und haben gesagt, okay, es gibt Alternativen. Also quasi die Alternative, was ich mit diesem Only Hutty mache, den veröffentliche nur über ein RSS-Feed. Den muss man allerdings wissen, diesen RSS-Feed. Den kann ich allerdings auch, ähm, glaube ich, mein Only Hutty könnte ich auch ähm, bei iTunes einreichen. Ich kann das ja mal testen dann würde er dort auch auftauchen. Dann könnte man ihn zumindest dort abonnieren und könnte zumindest auch Bewertung schreiben darüber. Und ähm, ja, beim Face of Death, das war halt ein bisschen schwierig dann damals, dass wir gesagt haben, okay, ihr müsst uns E-Mails schreiben oder sonst irgendwas, ihr habt aber keine Shownotes mehr. Und da hatten wir auch kurzfristig überlegt, ob wir zu Podigy gehen, weil Podigy war ja war, war wohl, glaube ich, zum, zum Ende Mai war das, glaube ich, war, glaube ich, so der Anlaufpunkt für viele Leute, Ähm, was diese Datenschutzerklärungsgeschichte betraf, ähm, ja, Anlaufstelle Nummer 1, so wie also viele sind dorthin gegangen, ähm, weil ähm, ja andere ähm, Anbieter äh, wie WordPress und so, das war alles noch nicht ganz ausgereift und oder oder, oder nicht so schick und bei Podgy war es, also ich hatte es gelesen, das sah echt gut aus bei Podigy, also wer da was vorhat, ich denke, ist sehr gut dort aufgehoben bei Podigy. Ähm, Aber darum soll es ja gar nicht gehen, DSGVO, weil man hat uns ja äh, freundlicherweise bei äh, ISN aufgenommen, unser Podcast. Also ich mache da nicht nur Maxi, äh, hat dies Maxi-Mix, also der Face of the Podcast, das wird auch jetzt bei jedem Hörer angekommen sein, äh, ist zu finden bei ISN.fm und wer seinen Podcast auch dort veröffentlichen möchte, die Jungs und Mädels sind super nett und ähm, da könnt ihr auch euren Podcast veröffentlichen. Und ja, es ist es auch kein Problem. Wir haben ja unsere URL www.faceoftest.de. Die haben wir einfach umgeleitet auf die, die Pod Podcast-Seite von ISN. Ja, das sollte aber nicht das Thema sein. Wie gesagt, Thema war eigentlich Veröffentlichung von Spotify. Ähm, ja, und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie lange das schon ist. Ähm ist es relativ schnell und einfach möglich, jetzt seinen Podcast bei Spotify anzumelden. Ich hatte das nochmal gegoogelt. Ähm, ich weiß gar nicht, was habe ich denn gegoogelt? Ähm, Podcast Spotify. Genau, und bin auf eine Internetseite gestoßen. Ach ja, genau, von den Podcast-Helden. Podcast -Helden. Podcast, minus Helden. Podcast auf Spotify veröffentlichen inklusive Anleitung. Ähm... Das, genau, das war ein Beitrag vom 8. Januar 2018 und da gab es dann ein ähm, ja, Upgrade oder eine Änderung am 9.10. Der ein Podcast auf Spotify jetzt für alle. Update vom 9.10. Jetzt hat es doch geklappt, Spotify öffnet sich nun allen Podcastern mit Spotify for Podcasters. Das heißt dieses Portal. Ja, du hast einen Spotify-Account und dann klickst du da drauf: äh, PodcasterSpotify.com. Your Podcast und Spotify. Den Link schicke ich euch mal. Da könnt ihr dann mal loslegen und ruckzuck ähm, seid ihr angemeldet. Ihr müsst da irgendwie nur euch einloggen über Spotify und dann euren RSS-Feed eintragen. Kategorie, also ähnlich wie bei iTunes. Ja, und dann taucht es auf, äh, dauert ein bisschen, bla, bla bla Ich muss sagen, der Face of Death Podcast hat es <lacht> ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert. Ich habe halt immer aktualisiert und nach fünf Minuten, zack, war veröffentlicht, habe dann über mein Handy den Face of Death-Podcast gesucht. Ähm, ich schicke euch da auf jeden Fall auch mal den Link, äh, hier in meinen Shownotes rein, Face of Death. Also wenn man Face of Death-Podcast oder Face of Death sucht bei Spotify, man muss schon ein bisschen nach unten scrollen, bis man dann den Face of Death findet. Äh, es gibt halt mal, ich, ich packe euch mal einen Direktlink halt hier in meine Shownotes rein, ähm, aber ähm, Die meisten hören ja den face of jetzt über Podcatcher. Aber wie gesagt, das muss ja jeder selber entscheiden, ob er so ein Podcatcher oder Spotify macht. Es ist halt, sage ich mal, eine Quelle mehr oder eine Plattform mehr, wo man Möglichkeit hat, seinen Podcast anzubieten. Und warum nicht Spotify? Weil Spotify ist, glaube ich, so die Nummer eins für Musikstreaming und so. Und wenn da jetzt einer sagt, er möchte jetzt mal... Podcast von XY hören und äh, hat dieses Stream On zum Beispiel von der Telekom, ähm, kann halt ähm, kostenlos Spotify hören, ohne dass das Datenvolumen runtergeht und will jetzt mal einen Podcast hören, den er jetzt gerade nicht im Podcatcher hat und will jetzt ähm, den ich ähm, während der Fahrt runterladen ist vielleicht Spotify auch eine schöne Alternative. Also, wie gesagt, Face of Death Podcast jetzt auch bei Spotify. Und die hat die, ja, nee, Spotify weiß ich noch nicht, ähm, iTunes, vielleicht melde ich mal bei iTunes an, aber wie gesagt, Feedback kriege ich ab und an mal, aber ganz wenig. Ich meine, ich habe auch knapp an, die, knapp an die 100 Hörer oder Subscriber, was auch, vielleicht sind es auch nur alles Google Bots, ich weiß es nicht. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage so, uh, jetzt muss ich aber überall mit tanzen. Beim Face of the Podcast, da ist dann doch schon äh, etwas anders. Das sind also doch ähm, wesentlich höhere Downloadzahlen. Und von daher, warum soll man sich da nicht noch Spotify mit ins Boot holen? Ja, soviel zum Thema Spotify. Dann zum Thema es ging, äh, es ging mal wieder raus. Und zwar gestern Abend, Freitag, bin ich mal wieder mit... Ein paar Leute rausgegangen, wir sind nach Göttingen gefahren ins Sausalitos, wo ich ja schon mal war und auch mit meiner Familie war, zum Geburtstag meiner Tochter, wir waren gestern Abend mal wieder Cocktails trinken, ich muss dazu sagen, ja das war so eine, ja so eine hauruck reaktion irgendwie, ja wir wollten raus Cocktails trinken, aber so richtig Lust hatten wir nicht, also wie beim letzten Mal, beim letzten Mal sind wir dann ja auch noch in der Disco gelandet, aber Ja, gestern sind wir halt im Sausalitus gelandet. Ich hatte so ein kleines Hüngerchen. Ich habe ein Knoblauchbrot mir gemacht und habe mir einen Beilagensalat bestellt. Ich muss sagen, das Knoblauchbrot ähm, hat mir nicht geschmeckt. Ich weiß nicht, wo da der Knoblauch war. Da war halt irgendeine Butter drauf. Aber Knoblauchbrot kenne ich anders. Aber wahrscheinlich äh, jedem seine Geschmackssache. Ja, und die anderen Kollegen hatten... Der eine hatte irgendwie so Hähnchen, Schenkel oder irgendwas gegessen. Ja, und der andere kam ein bisschen später, der hat halt einfach nur Cocktail getrunken. Ja, wir haben also zwei, drei Cocktails wieder getrunken. Ich habe zwei getrunken, ich habe einen, einen Zombie getrunken und einen Blink-Blink oder Blink-Blink, keine Ahnung. Ja, war ein schöner Abend, ähm, ging dann so bis, boah, ich sag mal halb zwei. Irgendwann kam dann, ähm, Ein Kellner an, ich glaube, er stellte sich mit dem Maurice vor und sagte, hallo, ich bin Maurice, ich würde jetzt die letzte Bestellung aufnehmen. Ähm, da ich irgendwie komischerweise zu viel äh, saure Säfte in meinen ähm, Cocktails hatte, hatte ich ein bisschen Sucht drin, ich habe gesagt, ich würde aussetzen, äh, ich habe eine Cola getrunken. Ja, und ähm, man merkte dann, wie sich der Laden äh, so langsam äh, leerte bis ich merkte, oh, wir sind die drei letzten und irgend und man, man fing an zu potzen, also man wurde ja quasi, man wurde quasi rausgefegt. Ich kann mich erinnern, ja beim letzten Mal äh, sind wir schon relativ früh gegangen, da waren wir schon um zwölf in der Disse, aber jetzt war es, ich mein, glaube es war so halb zwei. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, ging dann auch irgendwann das Licht an. Da standen die Stühle die waren da noch am fegen, zwei Mädels waren noch da und ein Typ, äh, also Maurice, Maurice war noch da. <lacht> Ja, und dann äh, ertönte ein Lied, äh, ich glaube, es ist Reinhard Main, ne? Gute Nacht, Freunde, <lacht> es ist Zeit zu gehen. Ähm, ja, dann weiß man wirklich, ähm, jetzt ist Feierabend, ich kann mich erinnern, ich habe früher immer ähm, New York, New York gespielt, so als letzte Scheibe, wenn ich die Leute aus der Disco geschmissen habe oder vom Platz geschmissen habe, wenn ich irgendwo auf einer auf der Kirmes oder auf dem Schützenfest Musik gemacht habe. Letzte Scheibe war immer New York, New York. Ja, und da war es halt Gute-Nacht-Freunde. Ja, und da haben wir uns dann entschieden, dass wir vor die Tür gehen. Ähm, der Kollege wohnte, äh, wohnte in Göttingen. Der wollte nach Hause gehen, der eine. Und der andere, der ist mit mir in meine Richtung gefahren. Wir haben uns ähm, ein Taxi bestellt. Wir hatten, wir hatten ja beim letzten Mal einen Taxifahrer aus Iran. Ein Iraner, der ist... Ähm, ich studierter Agrar-Irgendwas-Diplom-Ingenieur und fährt nebenbei Taxi, total witzig. Und er sagte dann, ja, wenn er mal Lust hat, wieder äh, mit mir ein Taxi zu fahren, ruft mich an. Hat uns eine Visitenkarte gegeben und die hatten wir uns ähm, gestern angeguckt und haben festgestellt, da steht gar nichts von Taxi drauf, da steht nur sein Name drauf und irgendwie Agrarwissenschaftler oder bla, aber nichts von Taxi. Ich so, komm, ich rufe den jetzt an, habe ihn angerufen und da bla bla, ich so, Fährst du Taxi? Ja, was sonst? Kam als an Wort. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben hier dann Nummer, äh, Komma Sausalitus. Ja, und wie er dann dahin kamen. da wusste er dann schon, ach, das seid ihr. Da ähm, haben wir dann auf der Heimfahrt nett geschnackt. Also, ähm, War sehr toll, das heißt also, wir haben jetzt unseren Private äh, Taxifahrer, also wenn wir jetzt immer in Göttingen sind, oder wenn ich jetzt in Göttingen bin, ich brauche ein Taxi, werde ich den jetzt immer anrufen, ich habe ihn jetzt in mein Handy gespeichert, irgendwann äh, sind wir wahrscheinlich am Punkt, wo man dann sagt, so komm, statt 25 Euro von Göttingen nach Nörden sind es dann 20, komm, wir machen äh, pauschal. Mhm. Mhm. Oh, Kaffee, alle. Und ähm, ja, Das war äh, das Thema äh, Taxifahren, äh, Cocktails trinken. Ähm. Ein weiteres Thema äh, wird jetzt Autoreifen werden. Äh, Autoreifen sind nervig. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, Autoreifen nerven. Äh, ich hatte letztens kaputte Autoreifen am Firmenwagen. Ähm, und meine Frau musste jetzt... Ähm, Zum Radwechsel, Winterreifen umziehen, so, dazu ist sie, hatte sie sich einen Termin geben lassen im Autohaus, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich das in diesem Podcast schon mal erzählt oder was im anderen Podcast, weil es ist nämlich eine never ending story mit diesen Reifen, ähm, sie hatte den Termin am, ich glaube Freitag, genau, gestern, gestern hatte sie den Termin. Äh, ja, ist nach Hause gefahren und kam rein und war schon wieder ganz aufgemacht. Ich sag, was ist los? Sagt es ist schon wieder dieses Reifendruckkontrollsystem, was anschlägt. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, meine Frau hat in den Reifen, äh, so Reifendrucksensoren heißt das, glaube ich. Und da gibt es dann halt eine Warnleuchte. Wenn mit dem Reifendruck was nicht stimmt, dann äh, machen die Dinger Alarm. So, jetzt wissen wir aber, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir dort Reifen wechseln in diesem Autohaus und das dritte Mal, wenn meine Frau nach Hause kommt, geht dieses Reifendrucksystem an. Dass meine Frau, also selbst, also meine Frau ist eigentlich eine ruhige Mensch und bremst mich immer und schimpft mir immer, wenn ich mich aufrege, aber da ist ja auch mal der Kragen geplatzt. Hat dann doch heute mit einer etwas lauteren Stimme in diesem Autohaus angerufen und dann hat die sich entschuldigt. Meine Dame am Tresen kann da ja überhaupt nichts für. Ja, und meine Frau hat mich gebeten, ob ich hinfahre habe ich gesagt, ja, und ja, ich bin dann da halt so aufgetreten, wie ich immer auftrete, weil wenn mich sowas nervt, dann nervt es mich auch. Meine Frau zahlt Geld dafür, für eine Dienstleistung und dann erwarte ich, dass das funktioniert. Wenn ich in ein Auto fahre, erwarte ich nicht, dass ich nach Hause fahre und irgendwelche Kontrollleuchten leuchten. Das möchte ich nicht, weil es hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Haben sie jetzt die Radmuttern angedreht? Oder irgendwas anderes, wenn irgendwas anderes leuchtet. Ich weiß es nicht. Meine gute Radmuttern werden jetzt nichts mit diesem Reifendrucksystem zu tun haben. Naja, ich bin da gleich ein Tresen hin. Äh, da kam mir gleich einer entgegen. Ich sage, wer ist hier der wichtigste Mann heute? Wer hat hier heute was zu sagen? Ich. Guckt du auf sein Schild. Aha, Betriebsleiter. Ja, Sachlage erklärt. Ich sage, so geht es nicht. Dreimal Reifen wechseln. Das dritte Mal, ja, äh, äh, nehmen Sie mal ein bisschen die Luft raus. Ich sage, nee, sage ich, irgendwann ist vorbei hab ihm halt auch gesagt, Dienstleistung, zack, zack, zack, erwarte ich in Ordnung. Ja, das ist ein bekanntes Problem, ähm, das ist auch kein Ford-Problem, das ist ein externer Hersteller, ob es äh, Firma XY oder ABC ist, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es nicht direkt von Ford, also wir fahren Ford Fiesta. Ähm, ja, und ich sage ja, jetzt überlegen sie sich mal, wie sie jetzt hier aus dieser Bredouille kommen und so, ja, da können wir nichts machen und so, der wollte, der wollte sich auf gar nichts einlassen. Ich sage, gut, passen Sie auf. Also, ähm, ich kenne Leute, die ihren obersten Chef kennen. Ich sage, ähm, den werde ich mal Bescheid sagen und ich werde eine E-Mail an fortschreiben. Ja, dann können sie den ja ruhig Bescheid sagen, bla bla bla, dann kommt er her und macht einen Lauten. Ich sage, ja, der macht einen Lauten, ich kenne den. Gut, bringt mir auch nichts. Äh, uns wird auch nichts ändern. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es kam dann äh, ein Monteur, der hat das Auto dann in die Halle gefahren. Ich äh, dachte ich, ich gucke mir das mal an. Bin damit hingegangen und habe dann so gesagt, so, was die Problematik ist. Und dann sagt er, ja, das ist ganz einfach. Wenn man die Sommerreifen runternimmt und die Winterreifen drauf macht, dann muss man dieses Kontrollsystem muss man umprogrammieren, weil die halt unterschiedliche Sensoren haben. Und wenn man das jetzt nicht in diesem Ding umändert, dann kann es passieren, dass dieses System andere Werte empfängt und dass es dann halt mal auslöst. Aber wenn man das normalerweise umgestellt hat und neu angelernt hat, dann kann man vom Hof fahren und dann sollte nichts passieren. Es sei denn, man hat ein Loch im Reifen. Ich sage, so, aha, die reden hier nicht eine Sprache. Der Betriebsleiter erzählt mir irgendwas, das ist ein bekanntes Problem, das kriegen sie nicht in den Griff, das ist halt einfach so, dann muss man das zurücksetzen, dann funktioniert das. Das erzählt der mir und der Monteur, der Wärtschatz erzählt mir, ja, man muss das so anlernen und wenn man das nicht, also sommer winterreifen umstellt, je nach, je nach, das sind andere Reifen, das sind andere Drucksensoren, dann äh, kann das schon mal zu so einer Fehlermeldung kommen. Hm, dachte ich, das ist ja witzig. Naja, warte mal. Ich dann wieder in den Ausstellungsraum gegangen, habe gewartet, bis dann dieser Monteur ankam, mir den Schlüssel brachte. Der Betriebsleiter stand zufällig daneben, fragte dann den Monteur noch, na, ist alles gut? Er sagte, ja wollte sich verabschieden. Ich sage, halt, Moment mal. und gucken sie mich so an. Ich sage, vielleicht sollten sie beide mal miteinander reden. Da guckte mich der Betriebsleiter an. Wieso? Ich sage, sie erzählen mir die Geschichte, das ist immer so. Und er erzählt mir die Geschichte mit ähm, neu anlernen und bla bla bla. Und dann sagte der Monteur wieder, ja, ja, ist so. Ich sage, wen seine Geschichte ist denn nun wahr? Äh, ja, ähm, ach, geben sie mir doch mal das Kennzeichen von ihrem Auto. Oh, Kennzeichen geben. Äh, ja, der nächste Reifenwechsel ist dann kostenlos. Hm, habe ich gedacht. Naja. Sehr eigenartig. Aber was soll ich dazu sagen? Ich habe zumindest irgendwas erreicht. Ähm, ja, gut, ob ich jetzt erreichen wollte, dass wir jetzt einen kostenlosen Reifenwechsel kriegen, weiß ich nicht. Ich, ich möchte einfach nur vermeiden, dass wir zweimal dahin fahren. Ich meine, das sind jedes Mal äh, 10, 11 Kilometer. Ähm. Das nervig halt, ne? wenn man nach Göttingen mal rein muss. Aber ja, gut, nächster Reifenwechsel im Frühjahr ist dann kostenlos. Ich bin gespannt, ob er das eingetragen hat im Computer. Ich glaube es nicht. Wir werden es sehen. Ich werde im Frühjahr berichten, wenn meine Frau dann ihre Sommerreifen bekommt. Ja, weiteres Thema äh, Reifen. Es hört ja nicht auf. Äh, Reifen. Äh, mein Vater äh, schrieb mich an, kannst du meine Reifen äh, ins Internet stellen? Ich sage, na klar kann ich das. Ja, habe mir Reifengrößen, Text, Preisvorstellung und Fotos schicken lassen via F Facebook, via WhatsApp. Ja, und habe mich ähm, dran gemacht. Ähm Und habe die Reifen bei Ebay Kleinanzeigen heute reingestellt. Habe erstmal 100 Euro draufgeschlagen. Ich sage, das sind da Reifen auf Alufelge. Richtig große, teure. Ich sage, da, da kann man auch mal mehr als 400 Euro nehmen. Da können wir mal 500 nehmen. Und wenn sie 450 nehmen, dann sind 50 Euro für hati So läuft das hier. Ich bin gespannt, ob die weggehen. Habe ich auch gemacht für Selbstabholer. Ich weiß nicht, außer Autoreifen ähm, macht man nicht das, das, das Verschicken. Also, womit soll ich verschicken? Ich habe gar keine Kartons dafür. Ich habe zwar hier eine jede Menge Kartons von meinen Laserdonern, aber da passen die Autoreifen nicht rein. Ja, und wenn sie nicht verkauft werden, schmeißen wir sie weg. Weil wir haben nächste Woche Sperrmüll. Ist das bei euch auch so? Also man hat ja diese Sperrmüllkarten, so heißt es heißes uns. Da kann man ausfüllen, was man an Sperrmüll anmelden möchte. Das und das, was was ich, Gefrüherschrank, Ofen, Kühlschrank, ähm Leichen, nein, <lacht> Oder man macht's online und das dauert bei uns in der Regel sechs bis acht Wochen. Das ist der Wahnsinn. Ich, ich hatte schon vergessen, also ich, ich hatte schon vergessen, meine Frau kam dann letzte Woche irgendwann an und sagte, äh, was ist, hat sich irgendwas wegen Sperrmüll getan? Nicht, dass das dann ist, wenn wir in Urlaub sind. Ich sage, äh, nö. Ja und jetzt vor zwei Tagen kam dann eine E-Mail so mit. Abholtermin für nächste Woche Mittwoch, ähm, dass äh, der Sperrmüll abgehört wird. Ja, Plan war, äh, wir haben einen kaputten Gefrierschrank, einen kaputten Kühlschrank draußen stehen im Schuppen und ein altes Regal. Das war angemeldet und so Kleinzeugkram, auch so ein bisschen, aber nicht so richtig wirklich. Wir haben so Blumentötter und so noch dazugestellt. Ich hoffe, sie nehmen das alles mit. Ansonsten geht das alles zur Mülldeponie, weil wir haben, glaube ich, sieben oder acht Säcke aus dem Schuppen noch ge geholt, ähm, was weg kann. Alter Falter, was für einen Schrott hebt man eigentlich als Mensch auf? Ich meine, das haben wir alle schon in der Schule äh, gelernt, Menschen sind Jäger und Sammler. Aber was da an Schrott lag irgendwelche alten Taschen, alte Rucksäcke, die kein Mensch seit Jahren noch nimmt. Ähm, hier, äh, Plastikgeschirr von dieser amerikanischen äh, äh, Firma, äh, wo, wo es dann diese Feten auch immer zu Hause gab. Meine Frau hatte das Zeug tonnenweise. Also ich würde sagen Tonnen. Also ich weiß nicht, wie viel Butter, dro Butter droht. Butter droht. Butter droht. Butter Dose. Butter Brotdosen, sie hat und Gefrierbehälter und ach und Salatschüsseln. Salatschüsseln, da kannst du eine ganze Fußballmannschaft ganze Helme rausmachen. Also oh. und jetzt muss man sagen, meine Frau hat ja gesagt, sie möchte jetzt weg von diesem Plastikgeschirr. Ich dachte so, hm? Von der Plastikfirma, diese eierlegenden Wollmilchsau, willst du weg, wo du früher doch jede Fete mitgenommen hast und immer selber eine Fete hier gemacht hast. Ja, und das Zeug, das lag da schon zehn Jahre oder neun Jahre im Schuppen und ich habe gesagt, warum schmeißen wir es nicht weg, wenn du es sowieso nicht mehr benutzen willst, weil das liegt die nächsten zehn Jahre da immer noch. Ja, und so ist es halt auch mit vielen anderen Sachen, irgendwelche alten Luftpumpen, altes Werkzeug, also wo ich sage, das benutze ich gar nicht mehr. Ich habe ja irgendwann mal angefangen, hier mal einen Schraubendreher oder schraubenziehersatz zu kaufen, hier ein Hämmerchen, da bla bla, von jeder Firma was, dann hat wieder irgendwas anderes benutzt, dann war das Ding weg und Nix und ich habe, ich glaube letztes Jahr habe ich dann mal, mal ähm, ich weiß nicht für etwas über 100 Euro einen Werkzeugkoffer gekauft, wo eigentlich alles das drin ist, was du im normalen Haushaltgebrauch benötigst. Dieser Werkzeugkoffer steht bei uns im Haus und ich habe gesagt, wenn einer ein Werkzeug nutzt, Koffer mitnehmen, Werkzeug nutzen, Werkzeug wieder reinpacken. Hat bisher auch funktioniert. Es sind alle Werkzeuge noch drin. Ja und ich hoffe, das bleibt auch so und deswegen alles auf was an Werkzeug da jetzt in diesem Schuppen war, alles in diese großen Müllsäcke reingepackt und weg. Da muss ich dann irgendwann nach dem Urlaub muss ich dann zur Mülldeponie fahren, da muss ich diesen ganzen Schrott wegbringen. Ich muss sagen, unser Schuppen sieht jetzt schicki toppi toll aus. Muss jetzt noch mit meinem Nachbarn ähm, am Montag den Gefrierschrank und den ähm, Kühlschrank rausstellen. Ja, und hoffen, dass die am Mittwoch alles mitnehmen. Und hoffen auch, dass die das da finden. Weil ich habe ja eine andere ähm, Abholadresse angegeben als angegeben. Ja? Von daher äh, bin ich gespannt. Ich ahne jetzt schon Böses, dass die da nicht lang fahren, weil sie es nicht richtig lesen. Ich weiß es nicht. Was ich auf jeden Fall weiß ist, dass ich mit meinem Podcast jetzt am Ende bin. Schnippel, schnippel. Ja, und bin schon wieder bei fast einer Dreiviertelstunde. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal.